Kilencedik fejezet KALLUM Minden kapcsolatnak megvannak a maga nehézségei, és nekem az volt a legnagyobb bajom, Laila Hal, hogy folytonosan negligálta a cipőhordást. El tudtam fogadni, hogy a mosatlan tányérok halomban állnak a mosogatójában, hogy teljes káosz uralkodik a ruhás szekrényében, de egyszerűen fel nem foghattam hogy egy ilyen intelligens, nagy tudású nő miért érzi elfogadhatónak, hogy mezitláb járkáljon, tekintet nélkül a körülményekre. Egyik nap az ebédszünetben elsétáltam egy cipőbolt mellett, és váratlan ötletem támadt. Amikor este találkoztam Lailahal a rakparton, egy papírzacskót tartottam a kezében, amit vigyorogva nyújtottam át neki. Mi ez? Úgy láttam megörült neki, ezért meg is jegyeztem magamban, hogy gyakrabban kéne őt meglepnem. Csak valami, ami kényelmesebbé teszi az ingázást. Láttam, hogy lehervad az arcáról a mosoly, amint kinyitja az zacskót, és kiveszi belőle a drága, fekete szandált, amit vettem neki. Lapostalpú. Szóval, bele tudod tenni a nagy táskádba, amiben a laptopodat is hordod, és amikor elkezd fájni a lábad a tűsarkúban, akkor átváltod. Lila vett pár mély lélegzetet, majd visszacsúsztatta a cipőt a zacskóba, és szinte agresszívan a melkasomhoz nyomta. Rossz a méret? találgattam, bár tudtam ezzel nem lehet gond. Gyakran láttam, hogy levette a cipőjét, így akaratlanul is megjegyeztem hányast hord. Ne próbálj megváltoztatni, Kállum! Én nem! Ez vagyok én. Gyakran járok mezitláb. Fogadd el, vagy kopj le! Nyugodj, megláj! Feltartottam a kezem, mintha ezzel ki tudnám engesztelni. Az élesség és a dű a hangjában még teljesen új volt számomra. Úgy gondoltam, hogy ez lenne a legjobb mindkettőnkre nézve. Kényelmes cipőt hordanál, és tiszta maradna a lábad. Mostanra már rohattól nyilvánvalónak kéne lennie számodra, hogy egyszerűen nem érdekel, hogy tiszte -e a lábam vagy sem. És ő szintén szólva, Magasról teszek rá, hogy téged érdekele. És nem ártana, ha tudnád, hogy ezeket a túlárazott cipőket bangladesi kisgyerekek készítik a gyárakban, és már többször küzdöttem olyan cég ellen a tárgyalóteremben, amelyek egyértelművé tették, hogy semmibe veszik az alapvető környezetvédelmi alapelveket. Lálach az öböl felé nézett, úgy tűnt, gyorsan fel akar szállni a kompra, messzire akar kerülni a gyűlöletes ajándéktól amit neki vásároltam. Próbáltam enyhíteni a helyzeten. Talán fájópontra tapintottam rá. Rossz napján kaptam el, vagy mindkettő. Sajnálom, Lailach, azt hittem, figyelmességnek fogod tekinteni. Lailach mormolt valamit, és a hajába túrt. Az volt, Kál, figyelmesség, de úgy gondolom, hogy inkább neked szólt, mint nekem. Szégyelled, amikor leveszem a cipőmet? Abban a pillanatban azt szégyeltem, hogy úgy káromkodott, mint egy kocsis, és a rakpart, mint mindig, tömve volt. De hogy szégyeltem-e, amikor nap, mint nap lerúgta a cipőjét? Nos, tényleg zavarba hozott vele, de azt is biztosra vettem, hogy ez a szokás legalábbis részben az én jelek tisztább részéből származik. Néha a srácok akkor is gondoskodni akarnak a lányokról, amikor azoknak nincs rá szükségük, vagy netán nem is akarják. Lájlák nem válaszolt, ezért vártam egy kicsit, mielőtt folytattam. Láj, sajnálom, hogy felidegesítettelek. Rendben vagyunk? Talán. A kompon végighallgatott, és nem tudtam, hogy noszogassam-e, vagy inkább hagyjam. Eszembe jutott a pár héttel korábbi kirohanása a teázóban, és rájöttem, hogy bár nem láttam gyakran ezt az oldalát, az én Lailahom néha kiállhatatlan tud lenni. Olyan volt, mint azok a forró délutánok Szidniben, amikor villámok törnek elő a semmiből. Akadtak érzékeny pontjai, amiket addig nem lehetett ismerni, míg véletlenül be nem nyomtam a megfelelő gombot. És sohasem éreztem meg előre a bekövetkező robbanást. Lassanként felfogtam, Valószínűleg átléptem egy határt azzal, hogy cipőt vettem neki, de a reakciója kisé aránytalan volt a tettemhez képest. Nem tudtam, hogyan világítsak rá erre anélkül, hogy hatalmába keríteni a dű, ami ekkor már csak konokhallgatásban nyilvánult meg. Kiszálltunk és átsétáltunk a mólón. Bár végig mellettem jött, egy árva szót sem szólt. Amikor a kapuhoz értünk, akkor csapott belém, hogy milyen teljes az élete, mennyire elfoglalt és mennyire keveset pihen. Mindig készen létben állt, a hét folyamán teljes mértékben a munkára koncentrált, a hétvégéi pedig mindig azokról a velem töltött, őrült, mozgalmas napokról szóltak. Nem csoda, hogy néha túlcsordultak az érzelmei. Lájlá, sajnálom, hogy felidegesítettelek, ismételtem meg halkan. Megfogtam a kezét, amit furcsán ernyetnek éreztem az ujjaim között. A szemembe nézett, a tekintete kifürkészhetetlen volt. Én kérek elnézést. Kicsit elvetettem a súlykot. Akkor rendben vagyunk? Rendben vagyunk. Másnap visszavittem a cipőt a boltba, és visszakaptam a pénzt. De képtelen voltam abba hagyni a folyamatos aggodalmaskodást, amit csak azzal tudtam lecsitítani, hogy megígértem magamnak, megtalálom a módját, hogyan segítsek neki lelassítani. Egyik este éppen nála ettünk, amikor felhívta az anyja. Lájlák intett, hogy maradjak csendben. Röviden beszéltek, Lájlák többnyire csak szavakat mormolt. Igen, köszönöm. Hamarosan. Nem. Jól vagyok? Igen, csak a munka. Amikor letette, felvont szemöldökkel néztem rá. Valaki titkolódzik? Ugyanabban a csipkelődő hangnemben beszéltem vele, amit ő szokott elővenni minden ötödik percben. Már kezdtem hozzászokni ehhez, de még mindig olyan érzés volt, mintha egyszerre lennék a világ közepe és egy szerethető huligán. Persze az én hangomból hiányzott a könnyed dallamosság, és emiatt kisé vádlón koppantak a szavaim. Lájlák szinte sosem vörösödött el, pedig porcelánfehér bőre és tűzvörös haja volt, ezen az estén azonban megtörtént e ritka esemény. Még nem említettelek neki, ismerte be. Anyu nem értené. A te szabad lelkű, hippi anyád nem értené, hogy van egy nem kapcsolatod? Laila összerezzent, majd felállt a vacsoraasztaltól a félig elfogyasztott családája mellől. – Ő attól még az anyám? – mondta halkan. Felemelte a telefonját, szórakozottan nézte. – A kapcsolata apuval nem volt olyan tökéletes, mint a te szüleidé, de attól még heves volt, és a világ végére is elment volna utána. – Nekem is egy ilyen kapcsolatot kíván, és ha megtudja, hogy találkozgatok veled – akkor hihetetlenül nagyok lesznek az elvárásai, és túl közel állok hozzá ahhoz, hogy emiatt összeugorjak vele. Régebben biztosan beszámoltál neki a barátaidról. Még nem meséltük el egymásnak a régi kapcsolatainkat, de Lailah lakásában volt pár kép a falon, amiken különböző férfiakkal fotózták le. Egy izmos ázsiai, több is felbukkant, különböző egzotikus helyeken, így tudtam, hogy Lajlach vele is utazgatott. De ha elég hosszú ideig voltak együtt ahhoz, hogy körbeutazzák a világot, akkor az anyjának ismernie kellett, nem? Lajlach visszafordult felém, letette a telefont. Persze, hogy beszámoltam. Mindegyikükről tudott. De te más vagy. Éreztem, hogy ez a merész merésznő ezúttal megfutamodik, ezért gyorsan visszakoztam. Nem akartam se fejlenni Lajlach. Felejtsd el, felejtsd el, amit mondtam. Ez csak is rád és édesanyádra tartozik. Az igazság az, hogy én sem meséltem róla senkinek, kivéve persze Kárt. Igaz, én alig beszélek az öcsémmel, és a társasági életem is egy nagy nulla az előléptetése óta. Valahol már beletörődtem a dologba, és nem küzdöttem ellene. Így az én esetemben csak azért titkoltam Lajlacht, mert nem volt, kinek mesélnem róla. Ez a kapcsolat pontosan olyan, amilyet nekem akart volna. mint mintha nem is hallotta volna a bocsánat kérésnek szánt megjegyzésemet. Annyira könnyen félreértené, ha találkozna veled, ha látna minket együtt? Nem, sosem értené meg. Negyven éves vagy láj, komolyan számít, hogy megérti-e? Mi boldogok vagyunk azzal, ahogyan a dolgaink mennek, és ez elég? Amikor homlok ráncolva felém fordult, láttam a benne tomboló, elfojtott energiákat és a szinte tapintható frusztrációt, amit amiatt érzett, hogy nem vagyok képes felfogni, mi jár a fejében. Eljössz velem sétálni? kérdezte halkon. Már vitathatatlanul kitavaszodott, éjszaka a levegőből szinte már teljesen kikopott a hűvösség. Esténként, amikor a virágöntözési szertartást követően, Nyitva hagytuk Lálach erkéjének ajtaját, a belebegő szellő inkább kellemes volt, mint borzongató. Az idő tehát megfelelőnek tűnt egy esti sétához, de Lálach fáradtnak látszott, és tudtam, ha elmegyünk sétálni, akkor fagyért is biztosan beugrunk, és amikor végre visszatérünk, le fog ülni a laptopjához dolgozni. Nem maradunk inkább itt? Összebújhatnánk a kanapén, esetleg egy film. Megrázta a fejét. Szükségem van egy kis friss levegőre. Úgy döntöttem, közvetlenebb módon közelítem meg a dolgot. Fáradtnak tűnsz, Laila. Fáradt vagyok, de a séta segít, hogy jobban aludjak. Láj! Tehetetlennek éreztem magam. Tudom, elfoglalt nő vagy, egyszerre tucatnyi teendővel zsonglőrködsz, és pontosan ilyennek szereted az életet, de az utóbbi időben, mintha kimerült lennél. Nem lazíthatnánk egy kicsit, csak ma este. Időnként elkaptam egy-egy ilyen eltökélt pillanatát, amikor teljes mértékben biztos volt abban, hogy igaza van, bármilyen döntésről is legyen szó. Ez az ilyen pillanatok egyike volt. Láttam a konokságot az arcán. – Kál, én nem így csinálom a dolgokat. – De én így csinálom, mondtam. Szükségem van a pihenésre, és szeretném veled megosztani a lazulós perceket. Csak ma este? Mi lenne, ha hozzám bújnál, és segítenél nekem pihenni? Esetleg holnap? Ajánlotta fel. Annyira csodás az este. Tényleg ki akarok menni? Ha fáradt vagy, maradhatsz? Hogyan utasíthattam volna vissza? Amint felálltam, hogy felvegyem a cipőmet, tudtam, vesztettem. A saját érdekében találnom kellett egy jobb technikát, hogy valamiképp lebeszéljem a folyamatos pörgésről. Addig viszont csak annyit tudtam tenni, hogy vele tartok az úton. Másnap reggel Laila hajnali ötkor felrázott. Gyere le velem a birtokra, mondta. Sem üdvözlés vagy bevezetés és a hangja erőteljességéből arra következtettem, valami belső küzdelmet vívott, mi alatt én aludtam. Lelecsukódó szemmel próbáltam rájönni, hogy ez a valóság, vagy esetleg még mindig alszom, és csak egy furcsa álmot látok. Miért? Megismerkedni anyuval? Nézd meg a házat és a kertet. Találkozz Nansivel és Leonnal. A könyöjre támaszkodott, úgy nézett le rám. Ébren volt, gyönyörű volt. Megérintettem az arcát ha ez az, amit szeretnél. Habozott, de aztán kurtán intott. Azt hiszem, igen.